Чорною жалобою ряз прикривали Буйно-червоні шарували лицарі Запоріжжя І вирішено було тоді На їхній сумовитій раді Спудуємо собор Воздвигнемо, щоб піднісся в небо Над цими плавнями Що рибою кишать, над степами Де наші коні випасались І буде незлоблений наш дух жити У святійці і споруді Наша воля сяятиме в небі блиском недосяжних бань Шаблю вибито з рук але серце не вибито до хволі і жадання краси. Наша непокора цим витворі стане серед степів навіки. Окрасою великого лугу вгору сягне. Але хто ж сподує? Хто сотворити зуміє?» Піддіток місцевий викликав Тямковитий хлоп'як з очима великими, як натхнення. «Благословіть!» І зник у плавнях. Три доби його не було. Потім повернувся до товариства, і на долоні тримав собор готовісінький, весь зроблений із стеблин комишу. Розповідав, нібито зморений приліг у плавнях, задрімав. І собор сам у вісні йому наснився. Дано знак. Ударили в тулумбаси, скликаючи раду козацьку. І відомо, що на раду навіть усі козаки йшли без зброї, покладаючись лише на силу розуму. Рада козацька, оглянувши пробу комишеву, схвалила. поздвигнем. І засяяли відтоді блакиттю колясці бані собору Над плавнями, над цим білим світом Дніпровським Щось подібне переповідав колись своїм школярикам Схильний до велимовності Хома Романович А зараз уже ні, не переповідає, мовчить Мовчить про ті легендарні плавневі очеретини З яких цей собор колись виник Чи дітей арифметики, чистої арифметики без будь-яких домішок. Хіба що з Баглаєм молодшим, коли-николи душу відведе. Микола належить до його найулюбленіших вихованців. Учитель вірить у нього та в ненаписані його поеми. А хто має сумнів, тим каже тону майже урочистим. Юнак чистий думками і непорочний діями. Колись він ще прославить нашу зачіплянку. Згадайте моє слово. Під час громадянської, коли різні влади тут часто мінялись, не раз налітала на соборщий безвладна влада – гуляйпільська анархія, без попа причащаючись вином із золотих церковних час. Уподобали гуляйпільці великого дзвону і вирішили були забрати його до себе в Махноград, у степову свою столицю. На спеціальних пристроях волами тягли через скарбнянські плавні стопудову козацьку мідь. Але на греблі десь вози уломились під непосильною вагою – Шубов смув дзвін у ковбаню, в глибочезне плавневе озеро, і кажуть, сім днів гув, доки дна дістав. Досі показують старожителі те місце, що тепер уже не страшне, що літа купаються там діти із заводських піонерських таборів. І діла ніби не було, а люди з нічей є все юрмились на Майдані Соборному. Ромця точив язика на дотипах, що ідея шашличної таки явно ж перемагає ідею Собору, та чому б не кинути швидше геть розламувати його, цей пережиток минувшини, величезну, шашличну натомість воздвигнемо, шашляки попів барана, чебуреки, як підошва, джаз із стрептизон. Припни язика, хоч ти, суплячись, скидав йому чорний, як циган, кашубенко прокатник. Тобі лише б зубоскалити. Десь аж із Гупалівщини придебуляли. Старолісні бабусі у темних хустках. Не розчули той дзвін із таблицею та по своєму чутку перетломачили. По їхньому вихолиду, нібито з міністерства мають сьогодні приїхати собор відкривати. Спасибі, зважили таки там на їхні безкінечні прошенія. Незабаром над шамранням гупалівських бабусь уже горував голос шпачихи, яка, відбазарювавши місці, повертаючись у свої володіння, застала їх у явному негаразді. Збагнувши в чому суть, Шпачиха розшаленілася, кинула клич негайно ж братись і писати анонімку за підписами всього селища. Сама, мовляв, бігатиме по дворах, сама підписи збиратиме під цю анонімку. Не станемо докладно цитувати Шпачиху. Не всі її вислови піддаються цензурі. Але в анналах зачіплянської історії крилаті шпачишині вислови безперечно залишаться. Не раз буде згадано, як бурхливо тут реагувала вона, як погрожувала лягти на порозі собору, і тільки через мій труп. Певне, забула шпачиха, коли в останній свічку цьому соборові ставила, нав'ючена клунками, ніколи й не гляне вгору на його верхи, а тут раптом збаламутилась, не впізнати було її. При всіх же властях стояв, галасувала зразкова квартальна. «Чого ж тепер розвалювати? Кому він поперек горла став?» І, забачивши Олексу механіка, що саме з'явився на Майдані, присікалась і до нього. «Ти все із своїм бубликом не розв'яжешся? А це свавілля тобі не пече? Ти ж народний засідатель, на що ми за тебе голоси віддавали!» «А що я можу?» – виправдовувався механік. «Хто мене слухає?» «Справу в суді на руйнителів заведи!» «Судити?» Прилюдно судити треба за таке, сердито підтримав шпачиху танкіст, що стояв у вишитій гуцулці, як завжди виструнчений, з ціпочком у руці. Ціпочок незрушний, лице підняте, і таке було враження, мовби танкіст, крізь незрячі свої окуляри, теж дивиться на собор і бачить його. Та при всіх же властях стояв, знов завела своє обурене до краю шпачиха. А тепер на руїну пам'ять козацьку на канцур'я рознести. Микола Баглай не втручався в розмови. Не сподівався він, що доля собору так зачепить його за чеплянку. Собору, який перед цим був ніби в безнадійному забутті і, здавалось, нікого вже не цікавив. До тепер, мабуть, ні в кого й питання не виникало, стояти йому чи ні. Можна жити без нього чи не можна, так само, як не виникають у металурга сумніви, йти чи найти йому сьогодні на зміну, вставати чи не ставати до печі Мартена». Виходить, ти помилявся? Гадав, що тільки тобі доступна краса цього архітектурного шедевра, а інші таких речей уже не сприймають? Чи, може, справді були глухі? Може, тільки зараз нарешті слух у людей на красу повертається? І не одного тебе обурює, що рока невігласа зважується посягти на труд людський, на це дивовижне творіння козацького бароко. Сучасний вандалізм, свідки він? Звідки ця психологія браконьєрства? Коли у вирій революції доводилось руйнувати, у битвах із Старим Світом тоді ще можна було якось зрозуміти. Битви мають свої закони. Стихія, вибух вікової ненависті. Та й тоді не зруйнували. Хтось уберіг, може, здорова інтуїція народу вберегла, та Ленін своїми декретами. І ось нині, серед устоянного мирного життя, коли мистецтво покликане облагороджувати людські душі, Пробуджувати потяг до духовного навіть у тих, хто встиг змізеритись. В цей час приходить зачеплянський сірий-сірий геростат, пігмей із бульдозером чи вибухівкою. «Ні, товаришу браконьєр, не так це просто зараз», – думав Микола. «Потреба собору, потреба краси, так само, як і огида до руйнування, видно, завжди жевріла в цих людях, будівничих за покликанням. Тільки жевріла вона досі непомітно жила в надрагдуш десь глибоко і пригамовано. Її навряд чи помічали в собі, як не особливо помічає зачеплянка тишу своїх літніх ночей, доки нічим не порушена, і квіття мене заграв, доки вони палають. Звикаєш, не надаєш значення, доки це є. Вважаєш, що це завжди повинно бути, як вічний плен часу, як неминуща краса світу. Коли ж набігає тінь, нависає загроза, приходить розуміння, що є речі, без яких душа ослитніла б. Сьогодні люди помітили свій собор. Для них він не підлягає знесенню, бо він прийняти ними у цінності життя, так само, як від народження прийнята синєва Дніпра і багряна величнічного неба над заводами і постича вонного революційного титана, що для юних поколінь прийшов десь уже ніби з вічності. Розділ десятий Володька Лобода не дуже був наполуханий вірунченим наскоком на нього в кабінеті. Щоправда, коли вона виявляла оту кляту таблицю за сейфом, стало трохи незручно господареві кабінету. Тим паче, що сцена відбувалася в присутності товариша згори, хай і не надто високого чину. Та зрештою, все перемелиться. Кума переказиться, і знову твоє буде зверху. Не такий наївний він діяч, щоб починаючи вести облогу собору, не забезпечити собі надійно тили. Має певність, бо має опору. Той, кого Володька вважав батьком хрещеним, хто висунув його на керівну посаду, слухати спокійно не міг, коли заходила мова про собор. Відповідальний товариш той, можна сказати, саме на соборі погорів. «Жінка дітей таємно похрестила».